Вітаю прихильників містичного та горор-жанру. Проєкт, присвячений темному мистецтву «Бабай», в рубриці «Потвори» представляє оповідання Остепа-українця Микола Довгий. Читає Сергій Левчук. Микола вимкнув уже котру за три години однаково сточертілу гру. Дивився на крихітні чотири циферки годинника в кутку дисплея, подимкою відлічував секунди, наскільки міг відміряти. Налічив 23, тоді 23,57, на дисплеї змінилося на 23,58. Залишилося дві хвилини 5 грудня. Клопець відкрив великий годинник, основний застосунок, що відображав секунди і мілісекунди. Очі кліпали в такт плину часу. вухи сторож коловили кожну ілюзію звуків у великій заснулій квартирі. Цього разу він мусив допильнувати до кожної цифри, спільмати рівно ту мить, коли в світ приходить його теско і починає роздавати подарунки. За цей рік він уже впритул наблизився до того, щоби перед самим собою поставити існування магічного дарувальника під сумнів. Але ще недостатньо, аби геть втратити віру в можливість його перехопити і поставити кілька важливих запитань. Ну, або рази назавжди переконатися, що це батьки, котрим не спання до пізньої ночі певне, що дається ліпше, ніж семирічному йому. Питання, які переймали Миколу, були прості. Добре відомі кожній дитині з певного віку. Як Миколай пересувається, коли нема снігу? Як усе встигає за одну ніч? І чому його подарунки завжди такі схожі на батьківські? Останнє Миколу цікавило аж надто, бо торік серед подарунків виявився складений ніж із темною дерев'яною ручкою. За кілька місяців до того вони з тетом розглядали такий у крамниці. Микола питав шкільну вчительку християнської етики, чи приносить святий Миколай зброю. Після аж надто емоційного заперечення і не дуже зграбних відкараскувань від учительчих розпитувань, Хто це йому сказав? В одній із довгих вечірніх спроб заснути, коли він всупереч мамині пораді виглядав сон, замість дати йому підійти непомітно, хлопець змушений був зізнатися, що саме цей ніж змусив його засумніватися в існуванні Миколая. Бо в глибині душі він і сам відчував, що святий не може носити дітям зброю. Це було б геть безвідповідально. Тому зараз він має, мабуть, останню нагоду підловити Миколая в момент роздачі подарунків, перш ніж не віриться повністю. 23.59. Або ж півночі нічого не станеться. Або станеться, але це будуть його батьки. Микола намагався продумувати найгірші варіанти розвитку подій заздалегідь і надзвичайно пишався тим, що єдиний на світі додумався до такого методу боротьби з неприємними несподіванками. Методу, втім, не безвідмовного. Нуль-нуль, Хлопець чітко побачив момент, коли дев'ятка змінилася нулем. Він відчув цей момент. Не тілом. Тіло все так само лежало під ковдрою, але ніби щось клацнуло в світі навколо. Непомічена раніше деталь стала на місце. І вперед передпокої внизу Почулася метушня. Микола на випадок небезпеки взяв ножа, минулорічний подарунок, і рушив униз. Світла не світив, щоб не потривожити батьків і не виказати їм, що не спить. Якщо хтось прокинеться, скаже, що захотів пити. Батьків унизу не було. Микола теж. Власне, внизу було так само порожньо, як і коли він лягав спати. Нічого не додалося, і не віднялось. Що ж, очевидно, такі батьки пізніше встануть і покладуть під подушку. Може, якась тварина шкреблась, але злякалися Миколи. Микола піднявся нагору, зайшов до себе в кімнату і ліг спати. Але сонний шов, очі самі розплющувалися і дивилися в чорноту ночі, поки не звикли настільки, що почали розрізняти навіть дрібні предмети, і метеликів з літачками, намальованих на стінах кімнати. Телефон не працював. Екран загорався і показував заставку, але розблокувати було неможливо. Цифра годинника незмінно стояла на півночі, а кнопка перезавантаження нічого не перезавантажувала. Комп'ютер не реагував на подачу живлення. Микола знову пішов на перший поверх. Телевізор-вітальний, який хлопець досі не дивився, теж не вмикався. На кухні не працювала мікрохвильовка, зате світло в холодильнику світилося. Микола хотів перевірити, чи працює газ, але вчасно згадав, що метою було знайти собі тихеньке заняття, поки він засне чи прокинуться батьки. Сірники працювали. В шухляді під телевізором ще зберігався жмуток блеккаутних свічок. А це означало, що єдиною доступною до ранку розвагою знову залишається читання. Микола примостив свічку в свічнику на нічному столику, розклав книжку з казками поруч, сам ліг на край ліжка, звично сперся на лікоть, і вперся у щось тверде під подушкою. От жуки, батьки, тобто принесли подарунок, поки він ходив вниз. Брусок дерева, гладенький, Шліфований з гарними рівними прожилками, що виділялися навіть у півтемряві свічки. Не схоже на подарунок від батьків, але й на подарунок від справжнього Миколая, якщо він справжній, також не схоже. Ще поводив рукою під подушку, як робив щороку. Ні мандаринів, ні цукерків, ні канцелярських дрібничок, які завжди супроводжують основний подарунок. Лише під самою стіною намацав згорток, Спершу подумав ще один шматок з дерева. Грубий бурнатний папір мав схожу текстуру. Пакунок прямокутний, кутастий, твердий. Але всередині була книжка. Невелика з купою ілюстрацій простим олівцем і вигадливим написом «Святий Миколай від А до Я». Книжка з казками перемандрувала в шухляду столика. Її місце зайняв новий подарунок. Сон так і не йшов, і Микола взявся читати. Написано було дуже легко. Дуже легко. Він би сам точно такими словами розповідав, якби знав написане. Книжка починалася з коротенького, викладеного у форматі казки «Життя святого в містечку Мира Лікійська». Далі йшла розповідь про силу селену різних народів і як вони собі уявляють зимового дарувальника. Все з малюнками – і то, то такими, що Микола ні на мить не засумнівався. Всі описані створіння від Санти до Крампуса саме так і виглядають, як у книжці пише. Нарешті було подано список відомих осель Миколе та його менш християнських версій. На задньому форзаці було надруковано питання без відповідей. І всі питання, які він мав до святого, там і були надруковані. Закінчувалася книжка – фігурно викресленим мало зрозумілим рядком. Немає в світі місця ні сумнівом, ні марним питанням. Лише чесної сумлінної праці вимагають від вас, і тільки її приймають. Микола кілька разів перечитав рядок, аби переконатися, що нічогісінько в ньому не розуміє, і тільки тоді збагнув, що прочитав книжку повністю. Це були не такі товстелезні книжки, які деколи читала його мама – але й не геть маленька дитяча книжечка. За годину він би її не подужав, та й за дві. Певно, він захопився читанням до самого ранку і так і не зміг заснути. На дворі було ще темно. Але на дворі був і грудень, майже весь час темно. Батьки прокидаються за темно, навіть його будять ще за темно. А коли забирають зі школи, на дворі вже вечір. Тобто мав би бути ранок – а батьки, котрим, до речі, на роботу, так і не прокидаються. Микола зітхнув, ларує в житті, почуваючись єдиним відповідальним в сім'ї. Вперше було в сімейному поході, коли в намет заповзла змія, і тільки він впізнав, що це безнога ящерка. І встав із ліжка. Тоді зітхнув ще раз, йому подобався звук і відчуття повітря в легенях, і пішов бутити батьків. Телефони обох лежали поряд – Підключені до наснажника, електронний годинник показував 0,00. Телефони, також, як і його, спалахували екранами та не реагували на доторки. Батьки, власне, теж не реагували, а скільки він намагався шепотіти, говорити, гукати, торкатися, сіпати, штурхати по чергово маму й тата, жодне з них не озвалося ані брової не повело. Микола не був навіть певен. Чи вони дихають? Хоч обоє були теплі, та певно, що живі. Але не ворушилися, не чули і не відчували. І ось уперше за цю ніч Микола зрозумів, що насправді поняття зеленого немає, що тут відбувається. Десь ближче до потилиці майнула думка, що це має бути пов'язано з Миколаєм. Тоді згадав, що після читання забув загасити свічку і побіг назад. Дарма. Читаючи, не зважав, а тепер побачив, що жодного окапина не стекла стержнем за всі ці години. Геніт горів рівнесенько, ніби щойно запалений. І навіть коли хлопець узяв зі столу свічник, пломінець не зворухнувся. Ще раз зайшов до спальні, спробував будити батьків, марно. Пішов набрати холодної води, щоби побризкати, але води в крані не було. Нарешті хлопець здався, Взяв свічку і подибив у низ до гаража, де на двох столах по підстіни стояли його напівскладені лего. І була облаштована майстеренька його батьків. Хлопець пробрався до столу для роботи з деревом, примостив свічку, зафіксував подарований брусок і з взявся різьбити його ножиком. Дерев'яні пластівці відходили як стара шкіра. Це не було бездоганне різблення, навіть не делікатне, Дитячим рукам бракувало вправності, але цю нестачу вони компенсували спритністю. Дві години тридцять хвилин потому, кілька місяців тому, тато влаштував йому перевірку на час, тому тепер він точно знав свій результат. В нього вийшла грубо зроблена, проте цілком впізнавана жирафа. Нічого крім жирафа він іще не навчився робити, тому скінчивши роботу, майже негайно занудився – і, покинувши іграшку на столі, знову рушив будити батьків. Нічого не змінилося. Вони так само спали мертвим сном, як ляльки, не мертві, але без всяких ознак життя. Не чули до всіх його спроб. Микола ще раз обійшов цілий будинок. А ще в гаражі щось змінилося? На столі, де стояла вистругана жирафа, тепер стримів цілий неторканий брусок дерева. Стружка кудись поділась. Під за вікном була так само непроглядно, як і вже, здається, безліч годин тому, коли годинник вперше показав північ. Вже мав настати день. Давно вже мав настати день, і, можливо, хто його зна точно, знову вечір. Але ніч тривала. Спати все так само не хотілося. Їсти і пити теж. Зрештою, зрозумів Микола, єдине, чого він іще не пробував – це вийти з дому і пошукати людей, де інде. Якби працював телефон, він би вже зателефонував у швидку, але без жодного зв'язку просто не подумав, що можна шукати когось і наживо. Хтось має не спати, навіть отакій такій порі. На вулицях було порожньо. Спершу Микола кілька разів прогулявся власною, позазиряв у будинки, де, як йому здавалося, був вогник. В одного з дальших сусідів, самотнього пенсіонера, у вікні відсвічувала синювата картинка телекрану. Але також у сусіда жив злющий псисько, тому малий рушив далі та обійшов, певно, цілий кут, перш ніж повернутися до хати з телевізором. Ніде нікого. Ні людей, ні машин, ні птахів, жодних звуків. Можливо, і на дідового пса подіяло, що там на всіх подіяло. І Микола обережно привідхилив хвіртку. Крізь вікно синюватий екран старого телевізора було добре видно. І добре видно було статичну картинку на ньому. Анімовані цифри ще повідомляли північ. Телевізор завис так само, як і телефони. Микола не дивився телевізор, але читав програму передач, яку друкували в газеті. Тому знав, що якраз о півночі там новини. Телевізор особливо такий старий, не ютубі, не стрімінг, там неможливо зупинити відео. А тоді знову повернутися до перегляду, коли заманеться. Але ось цифри нерухомо висять на екрані, ніби приклеєні. Дідова лисина синювато відблизкою над старим просидженим кріслом. Цобака, що зазвичай зайшовся б гавкотом, чи поки він відчиняв хвіртку, мовчить, як мовчало все навколо. Кожна вулиця, кожен будинок, кожне вікно. І Микола, не знаючи, що йому більше робити, Докреж, знудившись, просто рушив далі вулицею, що переходила в польову дорогу. Ішов знайомою стежкою під горб, аж до схилу, що нависав над містечком. Сонця не було, та нічна пітьма йому розпрозорилася з чорнильної до блідо-графітної. Дорогу було чудово видно навіть у темряві. Якби Микола був трохи старший, його б це здивувало, але він не був, тому не здивувався». Просто прийняв як належне, що тим ліпше бачить у темряві, що більше часу в ній проводить. На короткий час повертався додому, хоч втоми не відчував. Пробував щось читати, лягав на ліжко і пробував заснути своїми широко розплющеними очима, але не вдавалось. Коли накочував віччий, знову виходив із дому і йшов. Нарешті просто йшов, бо інших занять не залишилось. Кілька разів жалкувавши, що не застався біля дому, але швидко перестав. Надто далеко зайшов, надто важко нависала нескінченна